Vëleze të ndëruar Allahu subhanu wa ta'ala e ka krihuar njëriu në këtë jetë për ta së përvuar atë për ta së përvuar atë më të mira edhe më të këqia o në blukum bil kajri o shërri fitnetën o i lejna të rëgjahun Ne ju sëprovojmë ju e me të mija, me të këshia dhe, dhe të këne do këthehemi. Kështu që një për ligjeve bazë të kryimit universitë është njëri u është kryuar në tëha për të sëprovoar që të danë në pa aji që e besonë Allahum subhanu e taale më të vërtetë edhe që e meritonë shpërblimin Allahum e të vërtetë edhe aji që meriton gjehënemin edhe nuk i kalon sprova dhe kse të njaj me sukses Allahu subhanahu wa ta'ala në një hadith kudësi i thonë profetit sallallahu aleyhi wasallam dërte tjera o Muhammed të kam dërguar që të të sprovoj ty edhe të të sprovoj njerëzit me ty kam dërbuar që të të sprovoj ty edhe të të sprovoj njërzit ma në të e. Sepse gjeneti është një shpërblim shumë i madhë që ka pregatitur Allahus më halë o e talë e për besimtarët. është një shpërblim ashtë që i madhë të cilin nuk e meritën për tacët dhe asë kopracët dhe asë frikacakët edhe asa ta që nuk sakrifikojnë për Allahum subhanu wa ta'ala edhe asa ta të cilë nuk e më të sinqertë Gjenetë jeshtë i mirë edhe ata më njëtojnë vetëm të mirët edhe këta të mirë dhe dalë në pahë në antës provave si kurse njeriu e fut arin për para se të bëhet arë Duke qenë metal i përzier me pislliqe e futa te në zjarr, edhe pislliqet i ikin, zhduken kur sa haj deli pasto i kulluar i dobishëm për njerëzit. Kështu edhe besimtarit hyn në zjarr në sprovës që të dalë më pas i pastër prej gjunafeve dhe i gacë për të hyrë në xhenet. Për këtë arsye A i person që pretendon Se do arri gjenetin Allah Pas pro a i ka gabuar rrugën A i nuk e ka njohër Allahun Dhe nuk e ka njohër vlerën e të vërdetes Kur në të dy nja Njerëzit për të arritur Lartësit e kësaj bote Që nuk janë të vazhduashme Por do të, të mbarojnë së shpeti A ta sprovoen Mundoen Torturoen edhe sakrifikojnë për to po gjendetët e larta që ka preqitur Allahu për besimtarët e vërtet. A mendoheni se mund të qitohen pas sakrifikuar për to? Edhe sfovat janë të shumë vështirë. Allahu subhanahu wa taala sfavon njeriuën të fëmijëti, të prindit i tij, të vetja i tij, të pasurisë, të shoqërisë të. Ës provon duke urdhëruar që ndalohet nga ushqimi dhe nga ujë si në që shagjërimi e së përvonë të kërëdruar që së falet e së përvonë duke i vendosur armiq që të palën dhe e shajlët dhe e pengon nga e mira e së përvonë të të të kërëdruar që të kërëjt diset e tyre që nuk kërëjt vetëm se të kërësakritikuar pasurin ose vetën gjithë të këto që a i në fund të meritoj hyrën gjelit edhe se dalën të që janë të sin që dhe ka të reguar Kurani për sëprovënë. Një njëjarje që të regon se kushja në ta që i ka lëjë sëprovët. Allahu subhanu wa ta'ala në ka të reguar në surën e lbekara njëjarjen e një prej profetve i cili ka ardhur pas Musa a.s. Ka ardhur pas Musa a.s. edhe popullën i ti i thot në e ligjero luftën kundër armijqve tanë edhe në lejoj që të luftëm kundër tyre sepse në kanë marrë shtëpit tonë edhe fëmiën tanë u thotë profeti Allahut i cili i njifë të shumë mirë ata njërz që flasin për nuk veprojnë që vendosmëri e tyre nuk kalon gojën e tyre që fejë Allahot për ta ishte vetën vjelgojë që i mërë era në sprovën e parë u thotë por kam frikë se ju do të alini këtë të vërtet edhe këtë të tyrë prej Allahot për që se u abën Allahot të tyrë prandhe kujdëse për e latë do me i tonë dënimin i dhote e si talim të kur në në marë familit tonë në në marë shtëpit tonë do luftojnë nga dhe edhe atëherë Allahot subhanu e talë U dërgoj në tyre një mbret Që t'i drejton të dhe të dufton të kundër armiku të tyre Në basi u erdi mbreti Kjo është e sprova e parë që, që u ndon dhe tyre Në momentin e parë që u erdi mbreti Dhe u dërgoj në loë talutin si mbret Than, shre talutin mbret mine Ne e më të mirë sa i Ra në sprova në parë shumitës e njërësve Ra shumitësa Ngejni i pakicë Shumica njerëz e thon nuk na duhet ta lutim për mbret. Nuk e pëlqejmë. Edhe pse ata e kishte zgjedhur Allahu si mbret. Kjo që ata ndervend nuk pranonin e zgjidhni Allahu. Dhe kjo ishte një rrezik kthie e rrezikshme për ta në besimin e tyre sepse nuk pannoan atë që i urdhoi Allahu subhanallahu te ala. En basiku shumica dhe ra në skrovën e parë gjel një paketë. Kjo paketë Ishtë a e që të fillon të dhe të heste Të marshon të për në beteje në luftës Për në fushën e betejes Atërë o thot të luti Kse pakice Dëkalojnë për një lumi Dhe ata ishtë të etur Mas një lodhje Të madhe gjatë rukës të etur I do të luti dëkalojnë Dëkalojnë për një lumi ku shtëpi prej ditë kthehem mbrapsë nuk kemi nevojë duste me ne. Si kusiz bën si bën spastrimet të për safet e njerëzve. U spastroni herën e parë, spastrohet herën e dytë, spastrohet herën e tretë, herën e katërt, herën e pestë, derisa të ngjitet një pakicë. I thotë nuk kemi nevojë për ata që nuk durojnë dot prej urinë, sepse ai që nuk duron dot prej etjes nuk e durojnë do papir uj normalisht nuk mund dojnë do paramikut pa na i thot taluti kush pi uj në lum dhe të kështet mrapsh se nuk e duham përveç e atyre personove që mund t'i vëzim i grush të njësaj edhe thot Allah pin për e tizot shumica Shikone, nga këta pak që ngellen pi u shumica këture pakve edhe ngelli kush pak dhe më thënë A ta i kaluen të të të së promët, i shimë pak për i pakve. Këta pak që njëllën, mësë i kaluen të së promën e dytë, marshuën për në fushën e betejes, dhe i sardojnë për para gjallute dhe ushtëris të i. Kura i panë ushtërinje ti një ushtërinë shumë të madhe, madhështore, të frikshme, me hijet rëndë, u trajë më shumë për i tyre. Edhe thamë, nuk e përpadojmë me këtë lëjnumi ndërësa ta të cilët ishin të sigurë në takimin e Allahu thënë, sa sa grupët të pak të kanë poshtur grupët të mga dhe Allahu është me durim të arët, Allahu është me durim të arët, shumitës e tyre u tërhoqën, nge li vëtëm pak. Edhe këta pak, këta ishin ajka e shëqërisë. Këta luftuan kundër gjalutit dhe ushtërisë ti, i kërkuan Allah në dim, dhe Allah në dimoj, dhe e më poshtën, e për ty e zë gjodhe Allah daudin, a.s. cili e vrahu gjalutin, dhe e bërja Allah të më pasë profet. Kjo është një mësim për ne vlezer, që të kuptojmë ligjin e Allah në lidhe me besintaret, kështu bje njerëzit në rrugën në sprovës, Disa njërës bie në që në fjithin të rukës, disa bie në mes, disa bie në afërfondit, sepse kjo rruka nevojë për sinceritet të madhë, sepse gjenetet e lartë a nuk fitohen për sinceritet, sepse kjo rruka nevojë për durim të madhë, sepse gjenetet e lartë a nuk fitohen për durim madh. të madhë, kur t'i kjetë të të tësi njeri ju, atërë të si riu, atër të meritoj tjetë prej grupit të zgje dhurë, që i ka zjedhër Allah subhanu te hala. Edhe nuk mund të arrijet kërnerie e muslimanëve vetëm se me hamë të ti grupi të pakët, këtë grupi pakët, i cili ishte ajka, e ajkës, e ajkës të shëqërisë. Këta ishen ata të cilët e ngritën shëqërinë. Edhe vetëm amësë provove, dojnë në pakta njëres të cilët i bëndo bi gjithë shëqërisë. Su që sprovat, edhe pse duken si të këshije në pamin e parë, ato kanë shumë dobi. E si kur mos kishtë në për ty dobi, vetëm se Allah i madhëruar nëzirë në, në pahë munafikët edhe besimtarët, dobi aftoni si sprovat të mirë të në respektët pëse dobi e tyre është nëzirë njëri u në, në vërtetët e që është gjinështarë në pretendimin i ti. Edhe se fundi Allah subhanu e Ta tala i e fitore në besimtarëve të vërtetët. Se fundi jepë Allah u fitore Në besimtarëve dhe të vërtetët cilët të regohen Të duruar dhe të sinqert Edhe u jepë në fund fare Shpëmlimet të gjenetit Kështu që dëtyra jo në blezër është që ne Të kapimi fort Për litarin e Allahut Të lërgohemi nga epshet e vetëve tona Në dëshjet e vetëve tona Të lërgohemi nga dëshjet e kësaj, kësaj dynjaje të cilat bie në kundërshtime islamin ato të dëshiraj që bie në kundërshtime islamin të largohemi nga haramet të kryim dhe tyrat nëse të dëshirojmë që të shpëtojmë si do mosët të muaj të shenjë të cilisht muaj i mëshirës në të cilin Allah subhanu ta'ala i falë besimtara më shumë zë në muaj tjetër po falë ka falë ato që të rritë në rritë duke lëjtë në bilardoh apo ato që të rritë në të rritë në rrit Apo atë të të rritë të rritë, të nëtë duke shikuar futbol, edhe në fundë, faët e mezarit, gjithë mba e muslimovë, dhe të të mahen e parnoftë, që anë parnoj, bilardën, apo gjumin, apo futbolin. Kjo është provo, dhe ze qenje e tim, sot, kjo është mujë mëshirës, edhe u kanonë muslimovën, një luja forme, të pandjerë. Allahu, s'pë harën e talë, u kërgohë besimtarët, që me g i harro këtë dënja. Kjo është një sforë shumë e thjeshtë, që nuk e kalëve shumë i zë njerëzë. E shfarë mundë prisin, pasë e për sforë më të më dha, një kohë që Allah subhanët dhe Allah, ku ka kryuar gjenetin, i ka thënë Gjibirin, o Gjibirin, ajte shikoje. E ka parë Gjibirin, e ka thënë o Allah, kushtë të gjëjë për këta, dosurit për të hyrën të ta. Atëhere, e ka rithur Allahu te me vëshërsi e ka rithur me mëshërsi e, e ka thënë hajë shikojë e ka parë xhibrilun e selam dhe i ka thënë Allahu subhanuhu te ala i ka thënë Allahu subhanuhu te ala ka friksë do vë një njeri të vetëm për shkak të vëshërsisë që është rithur kështu vlezëra e vërteta është e hidhur kur e shijon por është ëmbël kur e gëlltit kurse kota është ëmbël kur e shijon vëndesaj ajo është helm kur do të çomposht Kushtë dëronë pak në dënja, fitonë në botën tjetër. Kushtë dëronë pak në dënja, fitonë në botën tjetër. Kur njëriju nuk ka dërinë pak në dënja, atje përfundimi ti është atje ku nuk doket mësit bërë dërinë në gjëhenem Allah në, në jetë. Shikon një jetën e profetës sënë Allah v.s. Që kërë të dërgojë Allah në shumë harme tare si profete, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kërë urdhërojë dhe o të ngrije dhe i thotë, Ja e o e lëmuddathirë, kum faëndhirë, wa rabbeke faëkabirë, wa thijabbeke faëtahirë, wa rruqëze faëgjurë, wa la të mnunë të stekëthirë, wa i rabbi ka faësbirë. I thotë, o ti që i mbuluarë. Ngriju dhe parlajë më rojë njërë, zitë për të nimi që i prëtë, Madhroje zotin tënd, pastroi rrobat të tua, largoi më keqja. Mosu të duket shumë gjithçka që vjen për Allahu, se kjo është pak. Edhe duroi për hir të Zotit tënd. Atë ai ka shkuar te Hadixhe, profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë: "Iku kohën e djumës do Hadixhe. Iku kohën e djumës do Hadixhe." Edhe u ngrit profet sallallahu alajhi wasallam dhe filloi të propagandonte provat e shëntë. 13 vjetë mekë Sprova, sprova, sprova, sprova sprov, sprov. Bajte me dili, sprov, në mendinë Sprova të tjeter. në tërë tjetër Në mekë e sprovon mësë pesimtarë Në mendinë e sprovon mësë pesimtarë Ma tjetët dhe ata që i thoshën vete pesimtarë Por në qishëm unë afiku Për shëhtarë gjitha sprovon për vedosën e E sprovon e të në trupin e ti E sprovon e të në fenë e ti E sprovon e të në pasurin e ti E sprovon ma tjetët dhe në ndejn e ti Dukë e ti që ajo ishte me ndërshmi e ndërgrat, që e nërgjistuar faq në faqin e dhejot, muna fi këtë gjithë në rasin e dur për të akuzuar e të. Edhe kështu në do të gjithmonë, që besimtarët, nëse duon rrugën e gjithë, të akuzuar, të spërvorën. A tërë bëjë përëtje vetës, apo spërvorështin fëndë të ndër? Kërë kjo qënë ka rruga e vërtet, në të cime ka nëhet së profetës, edhe nuk u fito ka të gjenejt e vetën e se me sprova. A po sprovo është ti, nuk përkërkojmë ne që lutë me lo nga ebi sprova, sepse nuk e diën se përpallohim. Por sprovat janë të pandashme të kse rrugë. Kështu që aji personi cili nuk ka sprova këtë rrugë, nuk është akuzuar, nuk është ofenduar, nuk është sharë, nuk i ka for një laftë këtë njëri, ta di se aji nuk është më regon me fene ti Më dië duhet i vendosi një pikpyjeti të madhe vetës e ti Dhe të apyhesi vetën A me të vërtet unë e pasë këmë thonë Si të shtuajt fjallën që unë kam besua Allahun Niko që Allahun ka thonë Që kushtë të kam besua Dhe të të spërvojmë Eliflamim e hasi ben nasu ku, E jutra ku e ku Eliflamim A me nduar njërë Se le do të i lem të thonë Ta besuam me të vërtet Pa isë përvojër ta Mirë po problemi i njerëzve sot është se njerëzit një mendojnë që rruga e vërtet nuk ka asnjëse provë. Për këtë arsye ata kujdesen në format më të ndëhaya dhe më të shkurtë që të largohen nga çdo lë provë, tani as kalojnë ato të qofte duke qenë në, në përhamedje. Duke menduar se rruga e vërtet nuk ka asnjëse provë. Dhe Edhe për këtë arsye përpiqen të bëjnë çdo kompromis, me besimtarë, me mosbesimtar, të marrin ato që duhet të bëjë ose të dëmë. Vetëm për të në rrgohet nga sprovat Duke me nduar se rrgohet e vërdet nuk e sprovat Por kanë harruar Që Allah s.w.t. në ka të rrgohet Gjithët të histori në kuran Gjithët të histori të shumë dhe profetve Që të gjithët në të rrgohet Që rrgohet e vërdet ka pa tjetë në sprovat Kështu që kush do të gjenetin Kujt i dhim se shpirti ti dhe do të gjenetin Do të hetë se vetë në drejt Edhe këto rrugë drejt do të çojnë seprova, por përfundimi i saj është më i mirë se çdo në përfundimi tjetër. Dhe në të kundërt, ai i cili jeton i qetë në të dhunja dhe i kënaqur me këtë jetë, përfundimi i tij është i keq. Nusem Allahu në mëdhuruar, nëj hapi sy të ta shohim të vërtetën ashtu siç kanë thënë të para tan, profetit sallallahu alajhi wasallam dhe shokut e tij. Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Në mar dizhë në besimtar nuk do të kërkojë sprova. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Mosandaroni takimin e armikut, por nëse takoni atë bëni durim." Mirëpo bë kjo rrugë siç e thash, është rrugë, të cilat në të cilën sprova janë të pandashme vëtëm se që ta njohështë të rrugë dhe të keshë parasush një gja që kjo rrugë nuk përnot tolerime kjo rrugë dëshirojnë që të hecë vëtën drejt si që ka thënë o Maud Fështë të kim këma umirtë kjo rrugë është rrugë e gjenetit dhe rrugë e gjenetit është drejt dhe jo të qëmë drejtën gjenet kështë që kush kërkon të zjedhë rrugica duke dhe në kërrug të adhisa i ka gabuar rrug, dhe kjo është po vatë i qësë pa kalonë tëtë. Për këtarë sëve, Allahu subhanëtana ka urdhruar që të hesin ndrejtë dhe ka thënë, fësë të qimë ke ma u mërëzë, hedëzë drejtë që urdhruar, o men të abë makë, edhe ata që janë pënduar me të hesin ndrejtë, o la të të gëvë inna u bima të amelun e dosirë. Edhe mësë të proni, mësë të ikaloni kufitë, Azna ekstremi i teprimi dhe aznët e ekstremi i nëshimeve, sepse Allah ju shikon për të që veproni. Për këta rësue, për dresa rrugë të, të gjeni dhe shëtë drejt, dhe kër rrugë shqojtë rrugë e drejt, ajo është vetëm se e drejt, edhe nëse njëri ju hesën e të drejt, si që shë urdhruar, vetëm atë e të hynë në gjenetë edhe këo rrugë drejtë shfaqja e vërtetës për të cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta taala, që i thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, "Fisd' bi ma tu'mar." Shfaqja e vërtetë që ti është të urdhëruar, pa rendë profetit sallallahu alaihi wasallam shajtë të vërtetë ku ishte Mekkë në formë të qartë. Nuk po rnoi që të bëj kompromis me mosbesimtarët. Nuk po rnoi që të heshten në të kotës tyre. Nuk u tha atyre që un jam si ju. Nuk u thaat atyre që nuk ka dallim ndërmjet jumës, si mund ta thosh se kur Allahu i ka zbritur kul ja ju el kafirun la a'budu ma ta'budun? Hu ojojmë besimtarë, u nuk ka dlora të ju adhuroni. Ndarja e qartë ndërmjet vërtetës dhe të kotës, nuk parnone vërtetë me të kotën kompromis. Edhe kur ta bëjnë të gjë besimtarët, ndarja e vërtetës dhe e kotës, atëherë do të sprovojë Allahu, sepse kjo është nuk e vërtetë, e kur të sprovojë do t'u japë fitoren Po sallallahu do t'i jape Allahu fitoren Islamit. Dhe kjo është premtim për Allahut. Në Kur'an. Se nëse besimtarët kapin për fen Allahut dhe i bindra ti Allahu do t'i japë atyre fitoren. Çka ku pse ne nuk e marrim fitoren? Ës pse ne nuk kemi hecur rrugën e drejtë. Nuk kemi njohur aq shumë se rruga e drejtë nuk pranon heshtin ndaj vërtetës. Nuk kemi njohur aq shumë që rruga e vërtet nuk pranon kompromise të kota nuk e i njohër akoma surin që ka zbritur në mek, kulja, ju helkafirun, që fundfarë, dhe kumë dinu, kumë oljetin. Ju keni ventuar në konventime, që të të thotë, që të thotë, jo që u në përnëj ventuar si fejë, për që të thotë që fejë e ime nuk ka lidi me ventuar, që fejë e ime nuk ka lidi e fara me ventuar, fejës tamë nuk ka lidi, ma asë dhe fejë njërzore, edhe për teta nuk rinë në të kotës e vërteta nuk ngrihet më në të kotës. Kur të akumëtëm besin të ardo në gjeje, kur të hesnë të me ruke, do së përvoen, e përse kërë është ligja oma, që kushënë thotë të vërtet e të në do së përvoen, e kur së përvoen, dë fitojnë. Po që se nuk së përvoen, trekon që akohën se ka thunë vërtetën si shduhet, një në kohën në problemet e tyre personale, të vetet e tyre, nuk i kanë shprehuë si Lëta shikoj shtë dhe një e për një shvete në këtë Kun do dhe tajin fej në Allah Sepse sot është pun Por nëse kur vitit i gjykimit Dhe ditë të logariz Do dali shdo kush për dhënë logari për para Allah Më basë të ty të duke të vla musimani Një qështë i shumë e thjeshtë në fej Dhe duke që kësë ka vler të ka Allah Por ajo shumë e rënd të ka loj madhëruar E nëse radhe Allah I thot të abijinve Fmive të sahabë U thot ju, Ju po juve sa vepra që në kohën tonë ato punë zdroshësh katroruese. Po pa mendoj pak sikur e neizit kisha ardhur në konton në konton të sekondë gjendrën e muslimanëve sot. Ka frikse dera vathë vrapet nëpër male. Ku shikon të gjendrën po e muslimanëve sot, në vogla të muslimanë që falin nëpër xhamin, jo para ato që nuk verë muslimanën që falë vare. Sepse gjende jon sot, për shumë larg gjën disa tyra njerëz që kanë qenë brezi i parë, brezi i sahabëve. Ne i lezojmë historit e tyre në për Libra dhe historit e tyre ngele vëtëm në për Libra nuk kanë dalë model në, në, në realitet. Historit e tyre sot lezojmë vëtëm për për për e qetë. Historit e tyre sot lezojmë vëtëm për të kaluar kohën. Jë për të smotuarë. Ana e muslimanëve që ndjekin Kur'anin dhe Sunetin dhe, dhe historitën e së Nebi për të përfituar për ty realitet, kanë përndryshuar jetën dhe dhe dhe ka të të e tyre dhe kanë bërë më të mirë tek Allahu dhe tek njerëzit do t'u japë Allahu subhanuhu teala mirësinë këtë bote apo botën tjetër. Por ndryshe, ne kemi përndryshuar gjithmonë të poshtruarzit si që jemi, edhe në pohundim, Allahu na ruajt në xhehenem ditën e gjykimit dhe nga llogaria përpara Allahu subhanu teala. Nëse Allahun e madhëruar qi na bëj për ato që shprehin të vërtetën pa u frikësuar askujt. Lusim Allahun e madhëruar që të na përdorin ne në rrugën e vërtetë dhe mos na ndrorojnë me të tjerët që janë më të mirë se ne. Lusim Allahun e madhëruar na mbylli këtë muaj të shenjt me falin e Tij, me mëshirën e Tij, me pardimin e për punëve të mira. E na bëj për banorët e xhenetit. Lusim Allahun subhanuhu teala na falë gënavet, na llutje të të mirë bashkë me